Godmorgen og velkommen til Hørinvestor Morgennyheder. Det er mandag den 20. juni, og vi er klar med følgende nyheder. Ekspert efter massiv tech-nedtur. Langsigtede investorer kan købe guld billigt. Tysk Storbank ser tidligere og dybere recession. Så har der været en vild weekend for kryptovaluta. Og endelig så er der risiko for, at dele af kryptomarkedet kan give problemer for det her etablerede finansielle system. Du lytter til Jørgen Vestermorgenheder. Mit navn er Simon Richard Nielsen. En række tech-aktier er faldet så kraftigt tilbage, at der kan gemme sig guld i nedturen. Altså hvis du er langsigtet investeret. Det vurderer Bent Dallager fra KPMG. Det er et af de førende konsulenthuse i København. Han følger nøje med i, hvilke teknologier der vender frem. Og han vurderer, at det såkaldte metavers bliver en gigantisk forretning. Det dækker over en virtuel verden, som brugerne kan træde ind i via for eksempel virtual reality headsets. Der ligger nogle muligheder her, hvis man har en Buffett-agtig tilgang til aktierne, udtaler han om tech-aktierne. Det siger han til Euroinvestor i dag. Warren Buffett er jo en berømt value-investor, som er kendt for sine langsigtede investeringer i aktier, som han mener er billige eller undervurderede. Bent Dallager fremhæver en række selskaber, der kan vinde på Metaverse-trenden. Han har tidligere understreget, at han ikke er aktieinvestor, men han har altså forstand på, hvilke teknologier, som bliver dominerende i fremtiden. Og den historie kan du læse meget mere om på jørenvester.dk. Tysk storbank sænker forventningen til væksten. En mere aggressiv amerikansk centralbank, altså Federal Reserve, og strammere finansielle forhold vil resultere i en noget mere alvorlig recession, som vil indtræffe tidligere end hidtil antaget. Det vurderer økonomer fra Deutsche Bank ifølge Bloomberg News. Det er en historie, som MarketWire har i dag. Efter en forventet vækst på mindre end 1% i første halvår af 2023, så vil økonomien formentlig skrumpe i tredje kvartal, og det er altså et kvartal tidligere end Deutsche Bank tidligere har jeg estimeret. På det tidspunkt øh, var Deutsche Bank en af de første store banker til at forudse en amerikansk recession, og nogle andre økonomer har så efterfølgende fuldt trop, Hvis vi lige runder 2022 også, så forventer Deutsche Banks økonomer nu, at økonomien vil vokse med bare 1,2 procent. Tidligere så forventede Deutsche Bank 1,8 procent. Ja, jeg ved ikke, om du har haft en vild weekend. Det har du nok, hvis du er interesseret i markedet. Der har været nogle meget store udsving i løbet af weekenden lørdag. Fortsatte den her meget markante nedtur i bitcoin. Vi var nede og 18.000 dollar per bitcoin. Den rettede sig senere søndag, altså i går, til omkring 20.000 dollar per bitcoin. Og i takt med den her store nedsmeltning på kryptomarkedet, jeg skal lige sige, at bitcoin altså faldt omkring 70% fra toppen, men i takt med den her store nedtur, så er der nogle eksperter, som er blevet lidt mere nervøse for de såkaldte stablecoins. Det er en historie, som mediet Finans har her mandag morgen, fordi vi i modsætning til de her vilde udsving, vi ser i bitcoin og ethereum, så er det meningen, at Stablecoin de, uh, handles til en helt fast kurs over for den amerikanske dollar. Og de her virksomheder, som står bag uh, Stablecoins, de har uh, så skrabet en masse amerikanske statsobligationer sammen for at garantere værdien. Så uh, hvis mange kunder på en gang ønsker at veksle tilbage til dollar på samme tid, skriver Finans, så kan det udløse et brandudsalg af papirerne. Altså det, man også kan kalde for et uh, run vi kender det fra bankrun, når folk på en gang vil hæve alle deres penge, hvis en bank synes at være usikker. Og det betyder altså, at der kan komme en, en, en syndflod af salgsorder på markedet på statsobligationer. Og det marked, det er presset i forvejen. Man kan roligt sige, at det ville være skidt nyt for de øvrige markeder, det vil være meget dårlig timing for obligationsmarkedet, som i forvejen mangler købere. Det siger Nils Kristensen, og han er chefanalytiker i Nordea, og det siger han til Finans. Ellers så står øh, mandagen på. Jeg skal lige sige at alle de her historier, dem kan du læse mere om på euroinvestor.dk. Det er også noget, som vi runder i øh, Millionærklubben i dag. Sidste uge var jo, øh, hvis I kan huske det, en meget dramatisk uge på de finansielle markeder. Der var nogle vilde udsving på Wall Street. Nasdaq-indekset faldt 4%, steg 4%, faldt 4% igen i løbet af en to 3 dage. Det var oven på meldingen fra den amerikanske centralbank, som i onsdags satte renten op med 0,75% point. Det, der sker i dag, det er absolut. Ingenting for Wall Street holder lukket. Det er nemlig Juneteenth, den amerikanske dag, som fejrer frigivelsen af slaver. Men følg med på vester. De europæiske marked åbner som så vanligt klokken ni. Og have en rigtig god handelsdag.